Розділ третій. Короткий перепочинок. Того дня вони вже не співали і не розповідали історії. Навіть коли погода поліпшилась ані наступного дня, ані через день. Їм почало здаватися, що небезпека десь близько. Скрізь куди не глянь. Вони ночували під відкритим небом, і їхні поні харчувалися ситніше, ніж вони самі, бо трави було вдосталь а в їхніх клонках майже порожні, хоча вони й прихопили дещо у тролів. Одного ранку вони перебрідали річку широкою мілиною, де з гуркотом перекочувалося каміння і пінилася вода. Протилежний берег був крутий і слизький. Коли вони видерлися на нього, ведучи поні, то побачили, що високі гори підступили зовсім близько. Їм уже здавалося, що до підніжжя найближчої гори – один день легкого переходу. Вона виглядала темною і похмурою, хоча її брунатні схили, де-неде освітлювало сонце. А ген за нею мерехтіли вершини снігових шпилів. «То це та сама гора?» – спитав Більбо урочисто, витріщивши на неї очі. Раніше він ніколи не бачив нічого настільки величезного. «Звісно, ні» відповів балі, Це лише початок імлистих гір, а нам треба якось перебратися через них, горою чи низом, аби дістатися до дикого краю, що лежить за ними. І навіть на тому боці лишається ще довгий шлях до самотньої гори на сході, де смог стереже наші скарби. Ох, видихнув Більбуж в тієї миті, відчув себе більш стомленим аніж будь-коли раніше на своєму віку. Він укотре згадав свій зручний фательчик перед каміном в улюбленій вітальні рідної Гобіцької нори. Згадав на свистування чайника і невостаннє. Тепер шлях указував Гендальф. Нам не можна губити дорогу, інакше нам кінець, казав він. Перед усім нам потрібна їжа, потім відпочинок у хоч трохи безпечному місці. А ще просто необхідно приступити до імлистих гір правильною стежкою. Інакше ви там загубитесь і муситимете повернути назад і знову починати все спочатку. Якщо ви взагалі коли-небудь повернетеся. Вони спитали його, куди він їх веде. Він відповів: Ми підійшли, як декому з вас напевно відомо, до самісідького рубежу Дикого краю. Трохи далі ховається прекрасна долина Рівенделу де в останньому прихистку живе Елронд. Друзі передали йому моє послання, і тепер на нас чекають. Це прозвучало приємно і заспокійливо. Проте вони туди поки що не дістались, а знайти останній прихисток на захід від гір було не так легко, як на словах. Попереду не було видно ні дерев, ані долин, ані пагорбів і ніщо не порушувало одноманітності краєвиду. Лише голий схил помалу підіймався вслед вгору та вгору до підніжжя найближчої гори. Широкий терен барви вересу і розкришених скель, поцяткований плямами зеленої трави і зеленого муху, які вказували на вологі місця. Проминув ранок, настав полудень, але в усій цій мовчазній пустелі їм не трапилося на очі жодної ознаки житла. Серед них наростала тривога, бо тепер було зрозуміло, що прихисток може ховатися будь-де поміж ними та горами. Час від часу в них під ногами несподівано відкривалися вузькі видолинки з круто схилами, і вони з подивом бачили внизу дерева і потоки, які струменіли по глибокому дню. Перед ними виринали прірви, через які вони, здавалося, могли перестрибнути. Але прірви були дуже глибокі і помережені водоспадами. Траплялися темні ущелини, через які не можна було перестрибнути, як не можна було і спуститись у них. Траплялися трясовини, і деякі з них здавалися зеленими мальовничими місцинками, де росли яскраві квіти на високих степах. Але один наб'ючений поні, що ненароком забрів туди, вже не повернувся назад. Між бродом і горами справді пролягала набагато розлогіша місцевість, аніж здавалося спершу. Більба був вражений. Єдину стежку позначали білі камені, малі й великі, і деякі з них наполовину заросли мохом і вересом. Загалом же йти цим шляхом було дуже забарною справою, навіть під проводом Гендальфа, який нібито знав дорогу, що найкраще. Його голова і борода похитувалися туди-сюди, коли він придивлявся до камені, а інші посувалися вслід за ним. Але вони, здавалось, ані трохи не наблизилися до мети своїх пошуків. І день почав хилитися до вечора. Час чаювання вже давно проминув. Ішло до того, що незабаром так само вминає час вечері. Навколо пурхали метелики, і світло стало дуже тьмяним, бо місяць іще не зійшов. Поні під більбо почав перечіпатися через коріння і камінча. І ось вони наблизилися до краю крутого урвища. Так несподівано, що Гендельфівки мало не зісковзнув схилом донизу. «Ось ми нарешті й прийшли», вигукнув черівник. І решта мандрівників зібралася довкола нього, зазираючи вниз. Там, у глибині, вони побачили долину. До них долину шум бурхливого потоку, що біг своїм кам'яним лужем. У повітрі витали пахощі дерев, а на схилі протилежного берега мерехтіли вогники. Більбо назавжди запам'ятав той крутий спуск, коли вони з'їжджали в сутінках слизькою з, лізькою, з стежкою до таємничої долини лінделу. Що нижче вони спускалися, то теплішим ставало повітря, і пахощі сосом навіювали на гобіта дрімету, так що він раз у раз клював носом, мало не випадаючи з сідла, зариваючись обличчям у гриву свого поні. Просуваючись у санище й нижче, вони дедалі більше підбадьорювалися. Їх обступили буки та дуби, і у присмерку, мандрівники почувалися досить зручно. Трава вже майже втратила зелений колір коли вони нарешті вибралися на широку галявину неподалік від берегів потоку. Гм. здається, запахло ельфами», – подумав Більбу і подивився на Зою. Вони горіли яскравими блакитними вогниками. Саме тоді, поміж деревами, і залунав спів «Чи то пісня, чи то сміх». За чим ви в погоні? Мета у вас яка?» На кульгують поні, струмує ріка. О, дінь-ділі-діні, отут, у долині. Пнеться повіщо, куди ваша путь. Десь куриця ріща, коржі десь печуть. О, діл діла долина прямила, ха-ха. Куди -ха. ж це ви, рисі? під Підрож бороди. Чого припилися пан торбин сюди? І балінь, балінь і двалінь між і прогалин. У червні, ха-ха! Чи бути привалу, чи вшитися час, Їсти заблукали, захід погас, Без луж дотікати, лишитись, от свято! І в наші співанки вслухатись до ранку, Безперервні, ха-ха! Так якісь жартівники хихотіли І співали поміж дерев. Гадаю вам, їхня пісенька Здається дуже милою нісенітноцій. Але їм це було байдуже. Вони б лише ще розсміялися, якби ви сказали їм про це. Звісно, то були ельфи. Невдовзі більбо мехцем побачив їх у темряві, що ставала дедалі густішою. Він любив ельфів, хоча рідко їх зустрічав, а втім, і трохи боювався. Гноми не живуть із ними у злагоді. Навіть такі цілком добропорядні гноми, як Торін і його друзі. Вважають їх дурними, а так вважати велика дужість. Або ж дратуються через них. Бо деякі ельфи дражнять гномів і глузують із них надто з їхніх боріт. Ну і ну. пролунав чийсь голос. Ні, ви лишень погляньте. Обід більбо верхи на поні, мій любий. Хіба це не мило? Потім вони завели іншої пісні. Такої самої чудернацької, як та, що я записав від початку до кінця. Нарешті один високий молодий ельф вийшов із-за дерев і вклонився Гендальфові Торіна. «Ласкаво просимо в долину», – промовив він. «Дякую», – відповів Торін дещо грубовато. Але Гендельф уже спішився і приєднався до ельфів весело з ними розмовляючи. «Ви трохи збилися зі шляху», – сказав ельф якщо, звісно, ви прямуєте до будинку на тому березі потоку. Ми вкажемо вам правильну путь, але до мосту і через міст вам краще йти пішки. То ви збираєтесь зупинитися на часинку і поспівати з нами, чи відразу рушите далі? А там готують вечерю, удав він. Я чую, як від багать тягне димо. Більбо був такий стомлений, що волів би зупинитися на якийсь час. Ельфійський спів завжди варто послухати, та ще й у червні під зорями, якщо вам подобаються такі речі. Також йому хотілося перекинутися кількома словами з цими створіннями, котрі виявляються, знають і його ім'я, і все-все про нього, хоча він їх ніколи раніше не бачив. Йому здалося, що їхня думка щодо його пригоди може бути цікавою. Ельфам відомо багато чого. Вони, навдивовижу, сприйнятливі до новини, дізнаються про все, що відбувається на землі зі швидкістю водоплину, або навіть швидше. Але гноми наполягали, щоб повечеряти якомога швидше і без жодних звількань. Вони рушили далі, ведучий понів, а ельфи вивели їх на добру стежку і зрештою на самісінький берег потоку. Він плинув швидко і шумно як усі гірські струнки літнього вечора. Після того, як сонце цілий день підтоплювало сньові вершини. На той бік вів вузький кам'яний місток без перепету. Такий вузький, що ним ледве міг пройти поня. Цим містком їм треба було перейти повільно та обережно, один по одному, Кожному ведучи за вуздечку поня. Ельфи принесли на берег яскраві ліхтарики, і виспівували веселу пісеньку, доки товариство перебиралося на протилежний берег. «Не вмочіть бороди в піну, дядьку!» – кричали вони до Торіна, який мало на ліс рачки. «Вона й так довга, і змочувати не треба!» «Стежте, аби Більбо не поїв усіх тістечок!» – гукали вони. «Він надто огрядний, щоб пролізти в замкову шпарину!» «Цить, цить, добрий народи!» І добраніч! Промовив Дених Геннельф, який ішов останнім. Долини мають вуха, а деякі ельфи надто гострі язики. Добра ніч. Урешті-решт, усі вони прибули до останнього прихистку, заставши його двері широко відчиненими. Дивна річ. Але про все хороше, як от про приємно проведені дні, оповідається швидко, а слухати майже нічого. Тим часом про різні незручності, про все, що викликає душевний трепет і навіть страх, виходить гарна або щонайменша довга оповідь. Вони надовго зупинились у цій затишній оселі, принаймні на два тижні. Їм було важко її залишати. Більбо рад гостював би там і далі, навіть якби міг без клопотів дістатися назад до своєї гобіцької нори. Але про їхнє перебування там – Розповісти можна дуже мало. Господар будинку, був приятель ельфів, один із тих людей, про чиїх предків складали дивні історії ще з доісторичних часів. Історії про війни злих гоблінів з ельфами і першими людьми з півночі. За часів, про які йдеться в нашій оповіді, все ще траплялися люди, серед чиїх пращурів були ельфи та герої півночі, а Еронт Господар дому був їхній повелитель. Він був шляхетний і прекрасний з обличчя, як ельфійський владика, сильний як воїн, мудрий як чердій, оточений шаною, як король гном, і добросердний, як літо. Про нього складали багато переказів, однак його участь в історії великої пригоди Більбо була доволі скромною, хоч і важливою. Ви самі в цьому переконаєтесь, якщо ми колись дійдемо до кінця. Його дім був істинною досконалістю. Чи вам подобалося їсти, чи спати, чи працювати, чи розповідати і слухати історії, чи співати, чи просто сидіти замислившись, чи з приємністю все це поєднувати. Жодне зло не проникало до цієї долини. Бажав би я мати час, аби переказати вам, Принаймні кілька історій чи слова однієї двох пісень, які вони почули в тому домі. Усе товариство, а так само і поні, за кілька проведених там днів відпочило і поновило сили. Їхній одяг було полатано, синці загоїно, настрій піднесено. Надії відроджено. Їхні клунки було наповнено їжею, що мало важила, проте була доволі поживною, щоб надати їм сил, для подолання гірського перевалу. Їм дали найкращі поради, щоб відшліфувати їхні плани. Так надійшов перед день літня, і їм треба було рушати в путь разом із першими променями середрічного сонця. Ерон добре знався на різноманітних рунах. Того дня він поглянув на мечі, які вони винесли з лігва тролів і промовив. Їх зробили не тролі, це давні, дуже давні мечі високих ельфів із Заходу, моїх одноплемінників. Їх викували в гондоліні для воїн із гоблінами. Можливо, вони опинилися серед скарбів дракона, чи стали здобичі гоблінів, Бо ж дракони та гобліни зруйнували це місто багато століть тому. Цей меч Торіне. Руни називають Оркріст тобто гобліносік, стародавньою мовою гондоліна. Це славна зброя. А цей Гендельфе. Носив ім'я Гламдрінг, тобто ворогобій. Колись він належав гондолінському королеві. Бережіть їх. Як же вони потрапили до тролів, хотів би я знати, спитав Торін, розглядаючи свого меча з новою цікавістю. Невідомо, відповів Едранд. Але можна припустити, що ваші тролі пограбували інших грабіжників або ж натрапили десь у горах на рештки добра, награбованого в давнину. Я чув, що в на морі, в покинутих печерах досі знаходять забуті стародавні скарби, що залишились там від часів воєн, гномів і згоблінами. Турін обміркував його слова. Я шануватиму цього меча, сказав він. Нехай невдовзі він знову посіче гоблінів. Бажання, яке, ймовірно, досить швидко збудеться тут, у горах, мов Елронд. А тепер покажіть мені вашу мапу. Він взяв мапу і довго вдивлявся в неї, хитаючи головою. Бо якщо він і не дуже симпатизував гномам, головно через їхню любов до золота, то натомість усією душею, Ненавидів драконів та їхню люту жорстокість. І смутився від самої згадки про руїну міста Діл з його веселими дзвонами та про обпалені пожежею береги мальовничої бестриці. Сяяв широкий срібний серп молодика. Елронд підніс мапу до гори і крізь неї заструменіло біле сяйво. «Що це?» – спитав він. «Тут проступають якісь місячні літери, за звичайних рун, якими написано «п'ять футів за вишки двері, троє пліч-опліч пройдуть крізь них». «Які місячні літери?» – запитав гобіт, сповнений заходом. Він любив мапи, як я вже казав раніше, а ще він любив руни, літери та мистецькі краснописи. Хоча коли писав сам, то в нього виходило трохи затонку і павутинчасто. Місячні літери це ті самі руни, але їх не можна побачити, якщо просто дивитися на них, відповів Едерод. Видно їх лишень тоді, коли за ними сяє місяць. Що більше для особливо хитромудрих це має бути місяць у тій самій фазі у тій самій порі року, що й у день, коли їх було накреслено, їх винайшли в і виводили їх срібними перами. Як можуть розповісти тобі твої друзі? Ці написи, напевно ж, були зроблені при світлі молодика перед День Літня, багато років тому. І що вони означають? В один голос запитали Гендальф і Торін. Трохи роздратовані тим, що Елронд побачив руни раніше за них. Хоча такої нагоди досі вочевидь не траплялося. А наступна випаде бозна коли. Стань при сірому камені в Даріні в день, що й не заклацяє дріз», – прочитав Елронд. «І при західне сонце, промінням останнім осяєш парину замка». «Дарін, Дарін!» – загукав Торін. «Він був праотцем найдавнішого племені гномів, Довгобродих, і моїм першим предком, я його спадкоємець. «Що ж це за в день?» запитав Елронд. «Це перший день гномівського Нового року», пояснив Торін. «Він припадає, як усім має бути відомо, на перший день останнього місяця осені, за місячним календарем. Тобто це перед зими. Ми досі звемо Дар'їновим той день, коли останній молодик осені зустрічається в небі з сонцем. Але боюся, що це нам мало чим допоможе, бо в нинішні часи, попри всю нашу примудрість, нам не гадати, коли такий момент настане знову. Це ми ще побачимо, – сказав Гендальф. Там більше нічого не написано. Нічого, що можна було б розібрати при сьогоднішньому місяці, відповів Елронд і повернув мапу Торінові. А потім вони спустилися до води, щоб подивитися, як ельфи танцюють, і співають переддень літня. Наступний ранок був таким ясним і свіжим літневим ранком, про який можна лише мріяти, у блакитному небіні хмаринки, а на воді танцювали промені сонця. Вони ж від'їжджали під прощальні, напутні пісні, серцями, відкритими для наступних пригод, і твердо затямивши дорогу, якою їм належало прямувати. Через імлисті гори до землі, що лежить за ними. Far over standing upon the height What was before Was she once more Our kingdom, a distant light Fiery mountain beneath us